היפופוטן! אתם מאזינים לחוק זה לא בצחוק? בנאו של מי? של מי? של מי תגיד את זה? של ראש הממשלה שואלי המפקד! שלום לך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה למה? די לעשות לי ככה. שואלי, מה? אתה נראה עייף ורצוץ. לא ישנתי שבוע. למה לא ישנת שבוע? לפני שבוע באתי לתת נשיקת לילה טוב לבת שלי, ופתאום ראיתי בחדרה ספר מפחיד. איזה ספר ראית? אתה בטוח שאתה רוצה שאני אגיד לך את השם שלו? כן. זה לבעלי עצבים חזקים? ספר. ונשותיהם? בעלי נשותיהם, יפה. ספר, איזה ספר? ספר בשם צמרמורת. וואו, וואו, איזה מפחד. לא. ושם, בספר, היה כתוב על איש זאב, והייתה תמונה שנראית בדיוק כמה לי! אז מה, אתה אומר היום שאתה כאילו איש זאב? אני, אני בטוח אתה... שאני איש זאב. יופי, היום אתה... צירוף מקרים, שואלי. גם אני חשבתי, אבל תראה מה מצאתי באתיק. אלבום תמונות עם תמונה מפיקניק עם ההורים שלי, וביניהם זאב קטן. זה אני. מה פתאום? זה כלב. תיזהר ממני! בוא... זאבים לא עושים ב... כן, אני זאב ואני עושה ב... אתה לא תגיד לי אם הוא לא עושה ב... כן עושה ב... <laughs> אני זאב בודד, זאב ים, אי וולף, וולפסבגן אנשי זאב זה דבר ידוע הנה, זאב ז'בוטינסקי הוא היה איש זאב ידוע ז'בוטינסקי היה איש זאב? כן, הוא היה בלילה מקבל פרצוף מפחיד זאב רווח, נשאר איתו גם ביום ואם תרשה לי להזכיר לך שבנימין זאב הרצל... הרצל היה זאב. בטח. מה זה הזקן הזה, אתה חושב? זה היה יוצא לו בלילה מהפנים. אני מפיק כרגע תסקית ברדיו דרמטי, היסטורי, שהוא שחזור של חיי הרצל. זה אפוס, אפוס זה מילה בספרדית. רוצה לראות קטע? לא. יש לי ברירה? כבר לא. הנה קטע מחיי הרצל, פרק א'. מדינת היהודים, מדינת היהודים. אני אמציא ספר שקוראים לו מדינת היהודים אה, אה, מה קורה לי? מה קורה לי? אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני פונה אל הקהל בבית כשוטר. במידה וגיליתם סימנים של איש זאב בגופכם, יישארו רגועים. עם זאבים, לא נוהגים. היום בבדיקת דם פשוטה, ניתן לגלות אם אתה איש זאב או לא. אהה, יופי. יש גם בדיקה לאיש הפיל. מה אתה מסתכל עלי ככה? מה קרה? שום דבר. שום דבר? עשר אגורות תמורת מחשבותיך. מה? מה חשבת עכשיו? תספר לי, תקבל עשר אגורות. אני חושב על השטויות שאתה אמרת עכשיו, אתה יודע מה? עשר אגורות תמורת מחשבותיך, שועלי. אני חושב... מה אני אעשה עם עשר אגורות? מה, זה לא מספיק לכלום? אני צריך לחשוב על זה. אני... שנייה. אז תחשוב. טוב. שועלי, נחזור באביב כשתגמור לחשוב? כן. אה, רגע, אתה צעקת עליי. הנה, הנה, אני אגיד לך מה חשבתי. איש זאב. זה... איך קוראים לי? איך קוראים לי? שועלי. נו, ואני איש זאב. בתמונה ככה. זה לא סתם ההורים שלי נתנו לי שם שועלי. כן. עם, עם מייקל ג'יי פוקס, מכיר את השחקה? מייקל ג'יי פוקס, פוקס. שועל. נו. נו. נו, ולי קוראים שועלי. נו. זאב צעיר. נו. אז אני זאב צעיר. יופי, אז פעם אחת, ש... התיאוריה שלך פעם אחת נכונה. אה, זה התיאוריה שלי, זה אמיתי, זה לא נו. תיאוריה בכלל. אז מה, אתה עזוב את המשטרה עכשיו? <laughs> כן, אני עוזב. <עוסף. laughs> פעם ראשונה, פעם ראשונה שהתיאוריה שלך מצליחה. כל הכבוד, תודה אה. רבה. איינשטיין שועלי. נתנתם